Sita ni Svetog Evangeliya po Mateju i u Gospod ono idući po kraj mora u Galilejsko vide Isus dva brata Simona zvanoga Petra i Andrija vrata njegova je malo prešao more jer bi ja poribarim i reči ajdet sa gom i učiniću vas slovcima ljudi a oni odmakmosta je mreže i podjošli za njim i otišaoвши onakli vide druga dva brata Jakova za videva i Jovana, brata njegova, u ladnje sa veze zavedejem otcem njihovi, gdje krpe mreže svoje i pozva im. A je. A oni odmah postaviše vlađu i odca svojega i pođoše za nje, i prohođaše Isus po svoje Galileje, učeći po Sina Boga manjihovi, i propovjedajući vanđelje o caštvu, i sjedljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Reče Gospod svojim učenicima, sve je meni predao otac svoj, i nikto ne zna koje je sin osim oca, nije koje je otac osim sina, iako sin počekao mi otkriti, I okrenući se učenicima na samoreče, blago očima koje vide što vi vidite, jer vam kažem da su mnogi proraci carevi želeli vidjeti što vi vidite i ne videše i čuti što vi čujete i ne čujete. a i narod Boži. Trebali bi da govorimo u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. To, kad kažemo da govorimo, ne mislimo samo na onu formu izražavanja groz jezik, govor i glas, nego Na sve one načine se učiniti izražavanja našeg postojanja, našeg življenja, da bude sve u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Ako nije u to sveto ime, braći i sestre, to nije život. Taj čovjek nije čovjek jer se odvojio od Tvorca, odvojio se od Spasitelja, odvojio se od Istina, možda On i pokušava da govori u ime nekoga Boga. Ali ako taj Bog nije Otac, ili ako taj Bog nema oca. ili ako taj Bog nema Duha Svoga, Svetoga, to nije nikakav Bog. To je važni Bog, to je demon, obman, opasnost, smrt i ubicaj. Svaki Bog, braća i sestre, koji se izdaje za Boga, a nije otac i nema sina jedinorodnog i duha svetoga ne daje, nije Bog, demon, smrt je Ubi će je opasnost. Prisustvo ubice ili potvrđanje govu, ubiva što gdest, njegove odmane i otrova pojavljuje se na ljudima koji ne ispovjedaju Boga Trojicnog Boga, koji ne ispovjedaju Oca i Sina i Svetoga Duh. Tamo gdje se ime Božje, ime Svete Tvojice ne ispovijeda, gdje se ne slavi, gdje mu se poštovanje i strahu ne prinosi, gdje se vjera životom ne potvrđuje, tamo je sila demona, tamo je sila obmane, tamo je bolest prisutna, tamo će i smrt do da dođe. Ne fizička smrt, nego vječna smrt, koja jeste odvojenost od Boga, živoga Boga, jedinog živog Boga, jedinog životodavca. Zato Crkva Božja mudro i svojim pastirima, a i svome stadu, svom narodu, zapovijeda da, kad govore, govore u ime oca i Sina i Svetoga Duha, Da bude jaka osa, jak temelj, jaka kotva svake riječi, svakog djelanja i djelovanja. Čemu vodi priča ako nije u ime Oca i Sini, Svetoga Duha? Čemu vodi život ako nije u ime presvete, živonačalne trojce? Gdje vodi put koji nas ne vodi ka njoj? Čemu služi, čemu trud, braćo i sestre, ako se ne trudimo na ispunjavanju njegove svete volje? Čemu vrijeme, ako ga ne koristimo, da bi smo se sjedinili sa njim i moćno ga prevazišli i blagosloveno upotribili na sticanje besmrtnog života, vječnog, netrugažnog života, nelažnog života punog istine punog sile punog svjetlosti zato crkva Božja krštava u ime čije ime u ime Otca i Sina i Svetoga Duha tetovirajući braće i sestre tijelo tetovirajući um tetovirajući volju te to virujući srce imenom Boži. A demon uči čovjeka da druga imena nanosi na svoje bogom zaprečaceno tijelo. Da stavljate to važe i imena demona. Lažnih učitelja, važnih bogova i važnih imena da ne govorimo o tetoviranju onih zaista užasnih scena i motiva otvoreno demonski iako demon na tijelu čovječe može da izgleda kao sveti vas ili ostroški iako demon na tijelu čovječe može da ima lik gospode iću se Hrista ili nekog drugog Svetitelja, Ali demon je na njemu. Kao što se javlja u vidu anđela svetlosti, u vidu svetitelja tako može i na tijelu da se nosi kao svetitelj. Ali nije svetitelj. Šta će svetitelj na tijelu ako je tijelo zaprećačeno duhom svetih? Šta će tamo sveti Vasilije, sveti Nikola, sveti Erhangeli, šta će Gospod na tijelu, ako je čovjek primio peča dara Duha Svetoga, ako je primio kreštenju ime Svete Trojice i Duhom Sveti zapečat ta duhovna, lagodatna, tetovaža, nike po drugo ime, sem... Ono jedinog koje svako drugo osvećuje ime Presvjata Trojica. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, braća i sestre, treba naš život da počne i počelo je, treba braća i sestre da živimo u to ime u njegovu slavu i po njegovoj svetoj volji. Po volji živoga Boga. Nije naš Bog mrtvi, Bog, braće i seste, nego smo mi mrtvi ako ne živimo po njegovoj volji. Danas, kad bi neko posjetio ovu planetu zemlju, mislio bi da je Bog mrtv, gledajući na, gledajući ljude, mrtvi ljudi i mrtve duše. A pa gdje je ta sila Božja. Gdje je to o čemu svetitelji zboraju? P slave. Gdje je ta tiva koja aposnoli poovjedaju icrrk pa pravo sval na do dane da našnji. Djeje taj boko i naše svetitelje, učeni, svetim i močni, neuništevi, nettvovežni. Gdje je danas. Zgledajuci da našnjiji naraštajaj reko bi se da je bog vr umnovo, razborjvo, staro prestao da djeluje. Nije, braće i sestre, Bog mrtav, nego čovjek, kad se odvoji od njegove volje, ostaje mrtav. Životvorne volje, osvećajuće volje. Život u crvki, braće i sestre, je život u volji Božjoj. Nema druge volje u crvki. Nije crkva kao mi, braće i sestre, da nas jaše svaki demon kome se jaše. Da jaše ovaj, pa kad se on dobro najaše, onda te preda drugom, od stomaku u gađanje do bruda, od bruda do gnjeva, od gnjeva do srebroljublja, od srebroljublja do tuge, od tuge do uninija, od uninija do taštine, od taštine do gordosti. Pa se duša retvori u trkavište demona, kako sveti ocijeni. Govore, čovjek postaje konj koga demoni jašu. A u crkvi nije tako građu i sestri. U crkvi demon nema mjesta. U crkvi, mislimo, na tijelu Hristo postoji samo jedna volja. Božija volja i mogućnost, zahvaljujući u vopločenju Sina Božije, da i mi, kao ljudi, nosioci ljudske prirode, tvorimo vodu Božiju. Zahvaljujući tome, što je Sin Božij postao čovjek i u svojoj tajanstvenoj ipostasi rješio problem sukog воля ljudske i Božije i dao nam, braće i sestre, obratite pažnje, jedinstvenu mogućnost da kao ljudi tvorimo volju Božiju, da kao ljudi živimo po volji Božijoj, braće i sestre. Nemojmo da preskačemo to, to je mnogo važno. To je najvažnije. Čovjek koji to ne zna, koji to ne čini, koji to ne radi, mrtav je čovjek, povestan I onda muka, braće i sestve, bolja u hiljadu pravaca. Život ti prođe jureći za sobom. Juli čovjek samog sede. Tama misliš, evo se stigao kad bolja ode u poku na drugu stranu. Iz dijagonalu u dijagonalu kao sa nekim dobrim teniserom, ali i zlonamirnik koji te istrčava kao pset sa jedne strane na drugu, dok ne umreš, dok ne lipšaš sa isprazenim jezikom, ispraženim jezikom. Žednim vode žive. I koliko je takvih danas koji žive sa jezicima ispraženim, suvim, Od čega? Od istračavanja. Klasično istračavanje, braće i sestre. Zašto? Zato što ne živimo po voli Božijoj. I kao posljedicu imamo to uvodilo, taj metež, da ne znamo ko nam glavu nosi. Rešenje, braće i sestre, postoji i uopšte nije daleko, nije ni teško. Podvig je potreba, Trud je potreban, i zno je potreban, i krv se ponekad traži, ali u odnosu na ono što se dobija, to se ne može nazvati trudom, u smislu da je nemoguć, niti težinom, niti da je skupo u odnosu na ono što dobija. Veliki darovi, malo vrijeme za trud, malo vrijeme za podvijek, a vjetno blaženstvo, braće i srste. Ovdje se trudimo, i to govori o tome da možemo, ako ćemo, šta sve ne radimo da bismo stekli neku sujetnu potvrdu ovoga svijeta. Da te odlikuje, da ti ime digne na neki barijak, da ti se lice našminkano i maskerano vrti po televizijskim ekranima i po sujetnim novinama i dnevnoj štampi da budeš neko vrijeme poznat pa da onda uvetiš u gustu tamu i u prostor zaborava da te Bog izbriše da te ne zapamti tako završavaju svi oni koje svijet proslavlja koliko je takvih bilo braća i sestra u kojima mi ništo ne znam, a na ovoj zemlji su živjeli Na ovoj zemlji carevali, baš u ovim prostorima prosipali svoju moć i vlas u ovom gradu u kome mi živimo. Mnogi su se prije nas pitali, braći i sestri, odvučivali, danas nikoj ne zna za njih, ni groba im se ne zna. A one koje bol zapamti, one koji tvore bolju Božiju, Pamti, braće i sestre, i naraštaj, i vrijeme i pamti, dok god ga bude, a bit će, i kad ga neće biti, kad će se ukinuti, a u vječnosti sjeli, blistaju. Jer su se vodo sjedinili sa besmrtnim Bogom, vječnim Bogom. A gdje? U crvi, braće sestre, u crvi apostolskoj u crkvi pravoslavnoj znotođani svitujete sveto evanđelje tu smo kako gospod bog rođio i sve se obraćemo pagu hodajući pored galilejskog mora onaj koji je sve stvorio i galilejsko jezero i sve okeane postavio tomu đetu i život onaj koji žive u okeanima dao i ribe, i ptice, i sve što diše i sve što postoji, on je stvorio i sunce postavio, da daje tvarnu svjetlost, i mjeseci, zvijezde, i angele stvorio. Dakle, onaj kroz koga je sve postao, hoda Galilejskim jezerom. I vira poslanike, vira apostole, ne da bi sebi pravio društvo, nego da bi pozvao braće i sestre svakog od nas da se vratimo u zajednicu u zajednicu svetu, braće i sestre zajednicu sa Bogom trojičnim sa Otcem da se, braće i sestre, izmirimo, sa Otcem da živimo i sinom njegovim i duhom svetu. Zato ugoga svetih apostova Velika je, i sestre, i u ono vrijeme i danas. Mnogo je važno da kao pravoslavni hrišani prepoznamo veliku ulogu svetih apostola, jer sila blabodati Božje, sila duha svetoga, koji je sišao iz nje dara očevi, na njih je, braće i sestre, palak i preko se nudi I daje svakome od nas. Preko svetih apostola davale se i drugim episkopima, to jest apostolima, i do dana današnje, kroz sveštenu jerarhiju crve pravoslavne, neko druge jerarhije. Nema, braćo i sestu, do jerarhije kanonske pravoslavne. Nema izvan episkopa, nemoj Boga da tražiš. Nikad ga nećeš naći. A da ne govorimo da ti ga pokaže neki važni učitelj i neka lažna nauka, lažna ideja, tamo ćeš demona da nađeš i to jako brzo. A ako ga još i primiš, čitav život, a kratki život ćeš da izgubiš, na pokušaj da ga se otarasiš, a nećeš da se otarasi, sem kroz pokajanje i u crpi Božjevi. Zato znajmo, braćo i sestri, da će u našoj svetoj crkvi Gospod daje i dan danas. I daje nam se kroz zaposlovsku propovijed i nudi nam se kroz svete dajne naše crkve, nudi nam se kroz svete zapovijesti Božije, kroz svetu volju Božiju. Volja Božija, braćo i sestri, ili zapovijest Božija koja se nalazi u svetim evanđeljima. Danas smo pročitali odlomke iz dva evanđelja po materiju Luki, iz dva pod četiri i to samo neke odlomke koji tamo ima mnogo braću se, mnogo pričak, mnogo zapovijestih, životvornih svetih, moćnijih. A svaka od tih zapovijesti predstavlja dveri Carstva nebeskog. Nemojmo, braći i sese, smo kao beslovesni. Nemojmo da smo niži od njih. Nemojmo da smo gori od demona. Jer demon, volju Božju, poštuje i pokoravaju se. Poštuje u smislu da će ispuniti, ali Boga nikad neće voljeti. Poštuje i mrzi. To je stradanje demona. Pa kao demona. Mora da sluša, a mrzi je demonska karakteristika. Poslušanje se množnjom je obilježuje demona. A čovjek, braće i sestre, ta kruna stvaranja Bože, ima mogućnost neuporedivo veću od demona i od angela, braće i sestre. U pozitivnom smislu. Da se sjedini sa Bogom kako se niko drugi ne može sjediniti uključujući tu i Svete Serafime, dakle najvisočih stepen angelskih sila. Ali sa druge strane, strašan prizor, braći i sves, strašan pogled. Ta mogućnost koja može ići pozitivno do maksimuma, u obrnutom smjeru ide u ludilo, u bezdan, do maksimuma čovem braća i sestre pada najdublje ako padne najdublje je pao pada ispod demo biva gori od njih zato volju Božiju zapovjesti Božije koje nam crkva daje preko svetih apostola a crkva Božija je obavezna da narod uči mislim na vojuću crkvu na jerarhiju da Na nas sveštenike, episkofe, sveštenike, obavezna da uči narod voli Božjoj kroz apostolsku propovijed i kroz sve to sveto predanje. Svako skretanje sa teme je opasno i pozivano odgovornost. Ako crkva govori onome o čemu apostovi nisu govorili, U suštini nisu govorili, iako su se teme razne nametnuli, pa je crkva morala da ih se dotiče, ali nikako da odstupi od suštinskog poučavanja, od onog najvažnijeg, od propovijedi apostolske, onda gubi blagoslov, ta propovijed, ta rič, nema silu. Zato, se i sestri, pomozimo jedni drugima i sveštenstvo, pastvi i pastve sveštenstvo. Da prepoznamo te dve, koje su tu, ovdje. Nema potrebe da tražimo izvan ovih okvira. Nema potrebe da tražimo izvan našeg bića. Nema potrebe da tražimo izvan našeg srca. Najveće mogućnosti su u srcu, braće i sredi. Ne s polja, u tehničkim pomagama. pomagama. To su proteze, to su štake. Nemožeš štaka da bude važnija od srca. Nemožeš štaka da ti da štaku veće je poznanje od blagodati koja te u srcu čeka. Ali čeka i da povučeš blagoslovene poteze, da živiš po voli Božije. Zato, braći i sest, hrišćani, moramo to naglasiti, jer živimo u vremenu anti-hrišćanskom, post-hrišćanskom, vrlo složenom vremenom. Moramo se povući, braći i sest, izmetiš ovoga svijeta. A gdje se povući, Gdje je to sklonište? Gdje je taj prostor? Nije samo crka Božja u ovom fizičkom smislu, pa kad izlažemo iz nje opet u svijet i opet po volji ne Božjoj, nego svjetskoj i strastnoj, povući se, brazo i sestre, u volju Božju. U volji Bože, bratje i sestre. U volji koja je usmjerena prema svakom od nas, ima mjesto za svakog čovjeka. Nije to tijesna, sebična voda gordeljica, egoiste, koji nema u sebi mjesta ni za boga do da za sebe samo. I za one koji hoce po njegovoj vodi da žive. Nije takav Bog kao satan. U Božjoj vodi ima mjesta za sve braće i sestri. Ali pod slovom da je tvorimo, to je uslov da uđemo u zajednicu sa Bogom, da uđemo u mirnu luku, braće i sestri mirnu luku, do koje nas vode zapovijesti Božije. Nažalost, danas vrlo rijetki od nas poznaju vodu Božiju. Vrlo rijetki izučavaju vodu Božiju. Šta mislite, braći i sest? Zašto ste sveti oci bavili slovom Božije? Vodom Božijom? Zapovijestima Božijom? Zašto stavno insistiraju na to? volja Božljiva, riječ Božljiva. Zašto? Da bi nas obrazovali u ovom svjetskom smislu, da više znamo, da bolje citiramo, da prosihvamo mudlost na sujetnim zborištima. Kao naučio sam evanđelje po Mateju na pamet, sad će da više kako ga znam, bez greške, ili sa minimalnim brojem negativnih poen Ne, brađe, sest, nego da tvorimo volju Božju, A onaj koji tvori volju Božljivu, Ne zna Boga mozgom, razumom, nego se sredinuje sa njim srce I u srcu ga gleda, u srcu ga je vidio, u srcu ga je upoznao i kroz srce mu se Bog otkriva duhom sveti. Takvi ljudi Boga znaju, takvi ljudi i drugima mogu da pomognu da ga upoznaju. Ja kako smo čuli u drugom svetom evanđelu, niko ne zna sina Niko ne zna, gospode Isuse Hrista, niko ne zna što je celikva, braće i sestre. Niko ne zna što je pravoslavno, sem otac. A otca niko ne zna do fina. Iako hoćeš sin kome otkriti. Sin Boži, braće i sestre. Plistanje slave očeve u crti nam otkriva, jer je mnogo lažno, a nažalost to malo ko danas znaju, braćo i pažno. Tu je, braćo i sestri, da bi nam otkrio dukom svetim slavu očevu. Da bi nam otkrio oca u srcu, braćo i sestri. Ovdje je centar, ovdje je cij, ovdje u nama, u našem srcu, braćo i sestri. Tu je, vjerovali ili ne, Vratimo pažnju, ovdje, dakle u onom mjestu gdje nas nikad nema, gdje telefon neprestano zvoni, niko se ne javlja, je neprestano kucaju niko ne otvara, dakle u carskim odajama srca je nas nikad nema jer imamo važnije poslove, bolje aranžmane, bolje društvo, tamo je braćo i sestre. Azite carstvo nebesko potencijal carstvo nebesko vjerujemo mi u to obraćeni sestre mi tužni uznali u uniniju vjerujemo da smo potencijalni potencijalni nosioci Boga živog niko se hvatamo za džepove i dobro nam jako su oddegljali novcem i mobinom i onda smo mirni Ne znamo da imamo jedan džep, duhovni džep, u kome taj novac, braći i sestre, izgleda ružno, skrnavi, kao kad bismo novac ovdje po svetoj trpezi postavili. Zavisite tu ružnu scenu, čitare pali novca da stavimo na svetu trpezu, na sveti prestor, zvako, dragu kamenje, To svetinje, braćo i sese. Isto je tako i sa srce. U srcu ne smije da bude mamor. U srcu mora biti Bog, istiniti Bog Sveta Trojica. A do srca se dolazi ne brzo, kako na slučaju magije, kako na slučaju sehtaši i razna druga, takozvana teosovska učenje koja se srce otvaraju kalauzom, razbojnički. I onda iz njega izbije onaj otrov strasi, pa se posle ne možeš snaći. Srce se otvara postepeno, braćo i sestre. Postepeno, u crkvi postepeno. I tvorenjem volje Božje, polako od posta srijedom i petkom, oni pa on veći postovi, pa dolaženje na svete liturgije, pa učenje u o osnovama vjere, Pa kako da živimo, kako se ponašamo, kako da se opodimo prema brižnjima, prema sveštenicima, kako oslovljavamo vladiku, kako oslovljavamo sveštenika, kako se odnosimo prema otcu, prema majci, kako prema prijateljima, kako prema neprijateljima. Da naučimo, braći i seste, postepeno osnovne lekcije i onda, kroz volju Božlju, čudesne kanale, blagodatne kanale, vode Božje, naša volja nošena vođom Božjom, premosti se, braćo i sestre, pazite, premošćavamo bezdan, jer krepati se kroz duhovni život, mimo vode Božje, je previše opasno, braćo i sestre, to je ogroman bezdan, malo li neko skrene iznom blagoslova, mrak može da ga poguta, očas poslata, I da ne, da ne primijetimo kako je nastao, to su sveti oci znali zato upozoravaju da nema imlja sa tim. U avionu smo, u letevici, braću i sest, iskočiš li, nema povratka ili je vrlo težav? I izuzeti su u zato, zavrnimo rukave, braću i i počnemo od maloga sa svješću da nam je veliko obećano. Ovo malo što mi prinosimo, ne završava se na ovome, braći i sestri. Mi smo krenuli malo podvijegom, malo postom, malo doleženjem, malo ovim trudom da odstojimo, da nam bude malo buće, malo hladno, ali ne završava se na tome, braći i sestri. Mnogo nam je obećano. A to obećanje, braći i sestri, jeste spasenje, a spasenje jeste povratak Koja je, u, u koja je narušena grijehom, u zajednicu sa živim Bogom, sa jedinim, istinitim Bogom, sa ocem i Sinom i Svetim Duhom. Tome nas sveti apostoli uče, tome nas crkva naša uči, tome nas uče naši svetitelji i sveti Sala i sveti Mitrofa, Patriarh Carigarskih koga da nas zvarimo, tome nas uči i sveti Jovanikije mitropolit crnogorsko-primorski koga nismo htjeli braće i sestre nismo htjeli, sve što vam učeni postradoje posle drugog srčkog rata i dan danas ne znamo gdje mu je grob postradoje zajedno sa svojom paslom nismo ga htjeli braće i sestre Bog je poslao to je apostol na ovim prostorima, episkop nismo ga htjeli ubili smo ga, tukli smo ga šutirali smo ga. Ljubali ga. I bacili smoga ne u kivu, nego u neku jamu, koja još nije otkrivena, a otkriće Bog kad budemo uz pokajane zaslužili, da nam se te mošti vrate. Jer još nismo zaslužili. Nismo nije ve druge mošti zaslužili, nego po milosti Božoj i velikoj brizi svetih otraca ih imamo. Ali ne znači da one ne mogu i da odu ako podivljamo, ako izgubimo bravo slov i bravo danto. Nemojmo, braće i sestre, sa crkom da svigamo, nemojmo pastire da nas slušamo slušajući njih, slušamo Boga, a slušajući Boga, braće i sestre, sjedinjujemo se sa Bogom. Poslušanje uslov, sjedinjenje uslov i sjedinjenje. Da tvorimo volju Božiju, sve ostale volje i svi oni koji nas voljom žele ozračiti, objeći će od nas. Od čovjeka, od porodice, od naroda, koji tvori bolju Božju. Demoni bježe, braći i sestre. Demoni bježe i oni koji demonima služe. To je, braći i sestre, ono naša crkva poziva, to je ono što nam Bog kroz crkvu obećava i nudi, i kroz svetu liturgiju daje, a daje nam sa svetoj tajni pričešće. Daj Bože da pričešujući se i volju, tvorimo Onoga ko nam svoju krv dade i svojim besmrtnim tijelom hranim. Amin Bože, dalje.